Ja, det jag. Hej och välkomna till Aftonkasten. Det här är det sjätte avsnittet. Det känns helt fantastiskt. Det är som att vi har blivit en grej. Vi själva tycker att vi är en grej. Precis. Rent av världens mm. bästa grej. Allt som betyder något. Ja, som vi själva tycker. Ja, vi har väldigt, väldigt härligt. Eh, idag har jag köpt. Eh, det är lite. En klassig inspelning av Aftonkasten. Mm. Jag har köpt jätte, jättefint Amaronevin som åt och tack och jag frida för att hon klunkar i sig ja det här fina vinet du gladd det alltså Nej det ja men lite trå... jag så hade tänkt så här Jens kom hit vi ska dricka fint amaronvin och köpt fin ost det var lite speciellt och så har och så det bara, nu det är det ett par droppar kvar. Alltså jag, drack, jag drack kanske tre klunkar. Är det är det Jens som, som var var... Ja, är det jag har glagd i. Och ditt glas säga. är alldeles flottigt också. Ja, ja, ja, är... Dina... det är mina flottiga mm. fingrar. Mm, men Jon, jag måste hamlhänder. säga, ja, det, men, men hallå, mm. jag försöker vara kulturell där. drar oh, inte okay. ner hamn, du drar inte in hamn. Jens, han är inte här just nu. Nu är det mm. kulturjens. Jon, ja. ett fantastiskt vin du har köpt. Ja, amarone, fyllig smaken, ja. rik i kroppen. Ja, det är ett sånt här. Vi ska se 15-procentigt. Oj. Oh. <laughs> O, oh, vad det inte är klass. Det pratar väldigt sällan om procent. När man pratar det, om ja. Diner, så. Mycket, ja, Här har vi en 15%. Amarone. Det är 15 procent. Men man kan ju säga också att det kostar 185 kronor. Så det är skapligt fint vin. Fint. Ja, det var alltså på flaska. Alltså. Ja, precis. Ingen bag här inte. Nej. Ja, precis. Ingen gosa här. Du visar också i den här sanna klassfärgen. När du pratar om att på flaska. Som att det är annans svart att ja. det är på flaska. Jag tycker det är väldigt väldigt fint. Ja. Titta fan du köper en flaska. Men jag brukar beskriva mig själv. Som en, en kille som älskar Arsenal, Trav, fin fina viner, vin, ostar. Ost och keso. och folker. Det står på din, din hemsida att du Aa. skriver själv på det sättet. <laughs> ja, och på din, din Twitter-konto så är det. Ja, det står också något sånt, mm. det. Och då kan vi kanske gå över till något. Ja, vi ska få med om något otroligt ovanligt nu. Konto. Vi ska starta ett Twitter-konto här ja. nu. Live. Re, nu. Gör vi det. Ja. Mm. Helt enkelt, för det behövs. Under tiden när du startade ja. så kan jag berätta vad jag gör. Jag sitter med mitt livspusselblock Så nu menar består bara av Mattienfors. Ja, precis. Jag ritar Mattienfors. Det var en så rolig bild på Facebook. Kan du gå in och leta på Facebook och leta upp Mattienfors? Där någon, något barn hade ritat honom. Där han hade hår i hela ansiktet. Han var bara ett stort hår, en stor hårboll. Inte så långt från sanningen ändå. <laughs> Nej. Barn är ju, de talar ju. Mm. Ur, ur, de är ju vinoveritas barn. Mm. inte utan, Vino ut, utan vinet. Precis. Bara veritas. Bara, precis. Nu ska vi se hur det går det här med. Jag var väldigt skeptisk mot den här programpunkten. Att John Live ja. skulle signa upp ett konto. Ja, jag, men jag, eh, jag förstår vad du menar. Och i så är det inte jätteintressant från din sida, John. Vad gör du just nu? Vi ska se... Jag försöker jag fattar inte vad man gör. Ja, det här är bra radio. Men jag har faktiskt en fråga till mm. dig, Jens. Mm? Jag skriver, skriver det precis på Facebook att jag ska fråga dig vad du tycker om döden. Oj, shit. Vi måste ja, det ska få. vi prata om. För det har ju några bett om att ja. vi ska prata om. Det kan vi prata ja. lite om. Ja. Mm. Eh, ja, det har jag rätt i. Eh, någon har ju frågat om det. Och jag funderade eh, en, en sekund, två sekunder på det när jag läste detta och innan jag landade i mitt svar. För att, jag har ett verkligen ett svar på det här. Och nu, kära radiolyssnare... Om ni har undrat någon gång vad som händer efter dödens inträde i våra liv... Och... Har du svar på det här alltså? Ja, nu kommer svaret. Nu avslöjar jag en av livets största mysterier. Man dör och det händer ingenting. Så? Han har att du skulle svara så. Man slutar finnas. Det går inte att prata om någonting efter döden. Nej. För att själva döden som koncept innebär att man inte längre Nej. existerar. Nej. I den formen som man gör. Och även ifall det händer någonting annat... Efteråt så är jag till hundra procent säker på att det kommer in, då är inte det du. Om man säger så här, det fanns faktiskt en väldigt intressant, jag tror att det var någon grekisk filosof som grundade någon form av rörelse. något som sa angående det här med döden att döden är ingenting hon var rädd för. För minst du tiden som innan du föddes som särskilt smärtsam? Nej. Nej, Nej. Vet, vet du du minns, men du betraktar inte ja. den tiden som någonting. Är. Nej. Därför finns det ju heller ingenting att vara orolig för med döden. För du slutar helt att existera. Det är samma sak som att vara medvetslös. Men, men jo, jo, men grejen är så här, att man kanske inte oroar sig för vad som ska hända när man har dött. Utan man oroar sig för att man inte ska få leva mer. Fast du vet ju inte om det ändå. Du är ju inte mm. medveten om förlusten av liv i det. I det jo, skedet. men kolla. Nej, inte exakt av dödsögonblicket. Men Nej, inte efter det heller. Nej, men inte efter. Men strax innan kanske jag är det. Ja, ja, men då pratar vi om livet fortfarande. Jo, jo, men det blir ju jätte... jätte ja, ja, men blir... det kan man ju prata om. Alltså, ja, men det kanske är det, vi, är det då? Att, att, att ja. införa att dö. Hur vi, hur ja, men, är det jag det? men om du säger så här, att man inte behöver vara rädd. Ja, ah, nej, nej. Det är lite samma som att men, varför roar det för morgondagen. Du kan ju ändå inte göra någonting åt det. Ah, okay. Ja, okej. Det, det känns intressant. ju mycket bättre. Det kan man ju göra. Men du vet ju inte vad som händer imorgon. Nej, men du kan ju göra något åt det. Du kan skriva en gör, att göra lista. Och du kan ju planera du kan ju forma din framtid. Ja, ja, men, jag menar, men om det är mer är så att man oroar sig för hur ska det gå imorgon? Jag kan, Tänk om jag dör imorgon. Liksom. Ja, men precis, det, det kan man ju mm. inte äh, rimligtvis liksom, äh, råda över på det sättet. Men äh, ja att, alltså själva dödsmomentet som så. Mm. Ja. Men så här då. Vad skulle du vilja, Om du fick välja, skulle du vilja, hur skulle du vilja att det var när du dog? Eller efter när du har dött. Nej jag har dött. För jag har Aha. ett väldigt bra svar på hur jag skulle vilja dö. Ja, det kan svara på det också. <laughs> ja, det har jag ju tänkt på. För det kan jag vara orolig för. Jag, lite, jag hoppas ju inte att få, ut, få en utdragen död och sådär. Nej. Det är väl ingen som hoppas på det. Jag hoppas på en riktigt lång och seg död. Nej men jag, jag, jag hoppas ju liksom eh, drickandes ett gott vin röd brus och lite tjock och glad och dö av ett slag i ett stort skratt. Du skulle kunna dö nu ja, och vara nöjd. Jag skulle vara lite mer i gasen. Jag skulle mm, vara lite fullare, lite mm. mer euforisk. Kanske ligga med någon. Mm. samtidigt och bara pang gå mm. ut liksom mm. Leva, dö som jag lev, levt ja, det, det är ett jätteunikt svar. Nej jag vet det. Det är inte unikt men jag har tänkt på det så mycket att det, att, att det, att det är just jag skulle inte vilja jag skulle nog heller vilja dö så än att bara somna in i mm. äh, jag aldrig vakna mm. med. Mm. Jag skulle vilja go out with a bang. Ja, mm. okay. Det var äh, mm. lite lite så där. Men, men väldigt kvickt. Ja, precis. Bara mm. 100 ja, sekunder. Liksom. Jag visste nästan att du skulle... Det här med vad som händer efter döden. Ingenting. Jag, ja. jag, jag säger ju likadant nämligen. Ja. Det är ju... Nej, men det, är, det är verkligen inget snack. Det händer ingenting. Jag kan lova er. Det händer ingenting. Men du kan ju inte lova det. Så gott som man kan lova någonting kan jag lova. Men vad vet du om det? Nej, men jag vet väldigt mycket. Nej, ingen har varit det. Därför kan jag säga: Så gott som någon kan lova något så kan jag säga. Det, men det, det är lite som det här med helvetet. Jag tycker att man kan, man kan räkna ut att det inte finns. Det krävs inte mycket tanke att komma fram till att det är helt orimligt Nej. att det skulle finnas. Mm. Och det är helt orimligt att vi efter skulle dö. Eh, Alltså det är klart att det är ett äventyr. Jag ser också fram emot för jag är, inte, okay, jag är inte helt säker. Jag, det kan, där, det jag, kan jag, man inte gör. vara. Det, det är som, att nej, som nej, det är det spöken. Jag kan inte säga att det är 100% säkert någonting i livet. Mm. Men till så gott som man kan säga det så, så är det bara att när jag är död mm. då finns jag inte mer. Och det är inte att gud vad jobbet att inte finnas. Det finns inget jobb. Det men finns, precis, ingenting. finns ingenting. Nej. Jag existerar inte. Liksom. Det är inte ett stort mm. mörker. Det är bara ingenting. Nej. Ja, vi tycker samma här lite. Uh -huh. Vi är inte den bästa... <laughs> <laughs> samlingen för att diskutera andliga frågor. Eller ja, är det? Eller säger det? ja. men inte andligt på det sättet. tänker tänk inte jag, men annan sorts andlighet tror jag vi kan prata om. Ja, andlighet. Men, men faktiskt mer. Det har st liksom stor en ja, mer, ja, Storslagenhet. Men döden som sådan tycker jag är väldigt intressant. Ja. För den har jag tänkt mycket på. Och tror jag faktiskt Okej, okay, det här med att jag vill dö i ett slag det är ju otroligt småborgerligt och väldigt vanligt att man vill gå ut med, Det är lite fröding. Är det. Ja, det är lite fröding. Det, det, jag är en sketch på mig själv när jag säger det. Ja, det är verkligen... Men någonting jag däremot faktiskt har sjungit underfund med under mina få år på jorden här så länge, jag är nog ganska ung mm. är ju att jag har svårt att se detta... Denna mystifierade och väldigt, väldigt, väldigt sorgsna bild som folk har av döden. Framförallt med gamla människor. Nu pratar jag om mm. folk som dör, relativt naturliga döder mm. Dödar. Ja, men apropå du som är royalist, såg du nu här innan, innan det, var, det har ju varit dop. Ja. Du följde det eller? Jag, jag målade båten men jag lyssnade på det på radio. Ah, okay. Ja, okej. Nej men då var det ju, det, jag pass, det bläddrade en massa nära. Var det bra? Dopet jag, ty jag, faktiskt, jag, jag, jag tyckte att eh, Anders Weirud, ärkebiskopen, har ett jättefint tal. Mm, är ett ett väldigt allmängiltigt och fint tal om livet. Inte, alltså, han är Gud var inblandad, och det tycker mm. jag inte om. Eh, men eh, han pratade mycket om, om eh, värderingar. Ja, men jag har inte mycket till för Gud. Nej, nej men uh, dop är ju liksom invigning i... i jo, jo. Okay, precis, jo, det är ju det. Men, men han, jag är ju döpt i champagne. Men då är Men inte döpt. Vadå, döpt i champagne? Ja, döpt i champagne. Ja, det är jag också. Men det är, mm. det är någon slags ritual. Ja, Vem, det, liksom. men vänta, vänta, vänta. Vem har gjort det här? Våra föräldrar. Hällde de champagne på er? Ja, ja. lite. För ja, jag, jag med. På mig med. Jävla, <laughs> Jävla hippies. Ja. Ingen tror olika klasser. Men, liksom. Var det Törnis 59 ja, kronor? Nej, det nej, nej det absolut var inte. Det var nej, <laughs> det var riktigt. Sch... Det är inte champagne. <laughs> det var du, Jan. De tog, tapp, tappade upp en, ja. en Karlsberg 3,5 ja. och doppade ner i huvudet. Så. Ja, jag, jag själv. <laughs> ja, sen är själv. Jag var sån här men Det här med dop och namngivning nej, är två lite... olika saker. Ja, jag du måste, vet, jag vet. är så störd på det. är ja, klart ja. att Gud inblandade. Jo, det är att han var inblandad. Men han var inblandad relativt lite i detta, upplevde jag, i hans tal då för där pratade, han är om om, om äh, alltså livs äh, livsöden äh, Livspussel. han pratade <laughs> om Livspussel. och han pratade om liksom val man gör och han den här kraftiga lappar som Fide också hon med ja, jag, jag såg ju, jag hörde ju på radio då så det hade han men, men hörde du inte det här ljudet <laughs> Estelle du har kommit till oss <laughs> som en människa <laughs> Han skriver talet medan han, medan han läser det. Liksom. Att leva? Okej, okay, det räcker. Att ja, jävla ångest, den här biskopen. För liksom. liksom, förser med att skriva talet, så får jag göra det live. Liksom. <laughs> mitt spår var så här. Att strax innan istället skulle döpas så dog ju då gammelfarbror von Trapp, tropp eller något då. Någon släkting till, till kungafamiljen. Ni har, inte, har ni missat Jaja, det. Ja, jag har helt missat. Ja, för han var ju typ 99 år, kanske 98 och det var ju fruktansvärt. Hur ska Victoria klara av att inte fälla en tår på dopet? Och hon kommer bära en stor sorg, bla bla bla. Mm. Men det är inte så att man inte sorgs för att en gammal människa dör. Men det blir lite så här, men herregud, det är ju helt naturligt att man dör när man är 98. Ja, det är det, det, det som stör mig lite grann. Det, men det var ju en sån här damtidning såklart. Men ändå man liksom... ja, men det så. Det, det, det är det som är min poäng lite. Att När gamla människor dör... <laughs> alltså det finns ju väldigt få saker i livet som vi var inne på här innan som man vet med säkerhet men en sak som man vet med 100 procent säkerhet det är att vi alla kommer att dö. Mm. Det är det enda som är helt klart från inte början. Inte enligt socialstyrelsen en gång i tiden. För de hade en liten broschyr om att de om man, eh, om man vill efterlätta, vad heter det, lämna organ. Vad har det här med att göra? Med att jo man för dör? Då, stod det, jo, då stod det så här i, i det här är socialstyrelsen information eller om det är med någon sån här styrelse som tar hand om detta. Då stod det så här om du dör <laughs> Mm. <laughs> ah, ja, okej. <okay. laughs> mm. ah, ja. Alla, alla de, vet ja. detta, utom dem. <laughs> Om det skulle falla sig så att du ja. dör. Ja, det kanske är ett sätt att liksom göra det lite mjuk, ja, att mjuka in det hela. Det är det. lite hårt slänga. Ja. Ansiktet. Ah, det är Om det skulle vara så att du <laughs> dör. Nej, men skämt oss i då, ja. så är det, så är det ju så att vi alla dör. Och ändå så blir folk så fruktansvärt förvånade och helt på något sätt oförberedda på det här med döden. Det, det är liksom är... löven i ett borg på Och hösten. Och spårvägen. För ja, jag jag ja. på SJ med kylan ja, så här. Det, snöar, ja, okay. det tycker jag ska vi ja. det vi ska göra. Det 스nurar varje jävla ja. vinter. Jo jo, men ändå jag måste bara, jag fattar poängen med det är ändå så här. Oj, han tog ja, men kommer igen nu. Alla dagar ju liksom. Nu går vi vidare. Nu ja, fast nej, man behöver inte vara så där kavaljer med det hela, mm, men alltså, man, man, man kan däremot ha en, en, en, en mycket mer jag vet inte. Man, kan absolut, man ska absolut sörja människor som inte finns längre. För det man sörjer är ju att man saknar deras sällskap. Mm. Att man kanske gillar att vara med dem. Och nu mm, kan precis. man inte vara det längre. Man kan ju känna helt... halv utan någon. Ja, det kan man ju vara. Men jag upplever att när gamla människor dör. liksom Farfar och morfar och, och mormor och så vidare. Och de är nu 90 år. Och så här, Det är dags. De ska dö. Man borde, man borde, man, man borde ha en jag tycker att det finns utrymme för en annan syn på döden jo, det än att vara hemskt nu har den här personen levt och den har levt mm. ett fullt liv som är slut och det mm. ska ta mm. slut men det är, så här, är, det är så här i Mexiko så att man har så här, dödsdagen att man har en helt annan relation till döden att man firar den alla helgonsdag har ju vi så, ja, som har den funktionen lite nu. men, men i, mm. i Mexiko så, så är det väl mycket mer levande men, ja, men, det, men det, det, för övrigt i, också i vår kultur tidigare i Alltså vi lever i en väldigt linjär kultur. Där vi har ett start och ett slut. Men där man förr... Alltså vi mäter tiden väldigt noggrant. Och, mm. eh, vi har en, ja, men man är barn i början och gammal i slutet. Och så där, och, och alltid uppmätt efter det. På något ja, sätt. man ska ha upplevt femtårskriser och bl.a. Ja, ja, men precis. Men man förr har haft en, en cirkulär cirkulärt sätt att se på, se på livet, att årstider kommer och går och det är det som... Mm. Alltså, men var det så där, och, förutiden? Ja. Man, hur vet du det? Ja, det säger alla. Det historiker och ah, okay, ja. sådär. Mm. Det, mm. Eh, men det är så mycket historisk skrivning som är... Jag mm. menar att man... Alltså, livet var på ett helt annat men sätt. Man, så man, man hade inte... Man var nog levande men dödade mer nära på, för många barn dog innan de hade fyllt fri och sådär. Ja, så jag... men vi är så otroligt rädda. Om jag frågar till exempel, hur många här inne har sett en död kropp? Jag har ja, inte gjort det. Inte jag. Då jag har det jag gjort det ja. Ja, pappas. Var det på begravningen var öppen sist där? Nej, det var precis när han dött. Okej, okay, alltså i... På sjukhuset då? Samma dag, liksom. Ja, ja, ja. ja men på sjukhuset finns det ju möjligt att säga adjö. Men, för, men förutom, vi, det finns ju så här, men det är ondan gömt. Det alltså, det alltså, är det, är då, jo, jo, det räknas, men det är ju ganska... Vad <laughs> det räknas? <laughs> Förlåt, ja, det kunde inte räknas. Men det är ändå ganska eh, ordnade former. Han ah, var död, alltså. <laughs> jag vet säkert. Han ja, tog då. inte en tjuv... Nej, jag drog inte <laughs> Nej, men, det. var. det. Jag jag jag när jag, jag bodde i Stockholm så borde jag i Blåsut ut nära skogskurkogården. Bland annat Greta Garbo ligger begravd där. En massa andra så här, mm. stora svenska stjärnor. Och så, här. så gick jag, det är så väldigt fint promenadområde där, så gick jag ut och gick en dag så här. Och så jag, plötsligt ser jag så här lite längre bort. Hur de gräver en grop. För en ny. Ja, och då blev jag jätteprovocerad min promenad. Ska jag behöva se detta? Ja, men ja, apropå det att jag undan. Nej men för jag blev verkligen såhär, nej men fy usch, det var som att någon hade sprungit om naken liksom. Mm. Ja, men det men det så tänkte jag, det är klart, ens... klart de måste ju gräva. Det var så en liten grävskåd ja, som förberedde för något nytt lik då. Men ja. jag blev verkligen så här, stött liksom. Och det, men det, summan av mitt resonemang med det här är egentligen att när farfar dör när han är 90 år så är det många som reagerar på ett sådant sätt som att, men gud hur kunde det här hända? Men det, men det känns det ja. orimligt att, att, att att läkarkonsten har gått ut på att, liksom att dra ut folk liksom, i timmar. Det verkligen handlar om så att köpa några extra dagar på jorden. Varför? Nej, men vänta nu. Livet har ett slut. Jo, men... Låt det ta slut. Jo, men det finns ju också så här. Ja, livet kan ju ta slut för någon som är tio. Det... det är klart så här. Ja, livet tar slut då också. Alltså, det... vem har bestämt att livet ska sluta när man är över 80? Liksom? Men ändå den här liksom att idén om att beva... hålla någon vid liv. Ju ändå... Det räddar ju väldigt mycket folk. Absolut. Familj. Alltså generellt sett, alltså, ja. fast du kan inte dra den kopplingen. När någon är tio, då ska den personen egentligen dö. Det, det, det, vad det inte dö. Eller då Om den dör så ska alltså, dö. jo, ja, ja, Jag menar inte att de ska dö av någon sorts ödes. ödes men jag menar att naturen säger inte att de, att de nej, ödes, nej, ska dö. Nej, det. men något Okej. blir fel då. Liksom, någon ja, någonting blir ju och fel. Och det ska mm. man ju försöka rädda. Och, och, och det kan man ju också, ja, man kan också fråga så så sig det. Så ska ju människan programmerad i princip att dö efter... Ja, när, till exempel kvinnor när de inte längre kan reproducera så... Inte det långt finns kvar ju för finns inga andra djur som, som lever efter jo, men klimakteriet. För, ja, men elefanter lever så här 200 år? Eller? Ja, men jag, och, och jag tror att de att flesta djur... Jättelänge. Absolut, men de flesta djur lever så länge som de kan reproducera mm. alltså göra barn ja, Sen, ja. Så, alltså efter det så finns det ingen men men i vi vissa bara... sammanhang då elefanter till exempel som där morföräldrar och så vidare mm. fyller en, en funktion för överlevnaden av mm. för att de hjälper till att ta hand om och, och, och så vidare. Ja. Men, men det är ganska så ovanligt att man lever längre än sin reproduktions Exakt, ja, och det kan, man ju, det kan man ju tänka på också faktiskt. Så därför blir en sån princip ganska viktig på något sätt att livet... Ja, fast för... nej, vänta vänta vänta, Så, vänta, vänta, vänta. Som läkare, nej. läkaretiken måste ju ha det sån sak att förhålla sig till. Jo, fast, ja, men nej, alltså jag förstår ju väldigt... Men vem bestämmer när döden ska... Ja, det är en gråzon, absolut. Och det är ju verkligen en skillnad på en tioåring som får leukemi och en 85-åring vars organ bara stänger ner en efter en efter men det måste ju mm. det, det, det, mm. Där är det naturen, livets cykel, som säger till oss. Nu har du gjort ditt Det är en helt annan. Jag tror den, den av den, den, den, det är, klart det är, det är ganska massa... lätt att göra. Ja, ja, men, det är, alltså, igen, Nej, och men man också är också jättesvårt. Jag ser att man ska att de dör helt och hållet. Men ja, men lite. Men på ett barn som är tio år och har cancer då. Det är man, också naturen fruktansvärt ont. Alltså sådär, att kroppen har egentligen gett upp och det, alltså, när drar man gränsen och, och när ska en läkare ta det beslutet i så fall? Jag är ju för man... dödshjälp ja. och tycker ju att en läkare och är gärna konsulterat med en annan läkare eh, till, i, i samråd med familjen ska bestämma om eh, det här lidandet eh, är, är mm. värt det och ifall det så här, det finns ingen chans att den kommer klara sig då, och, det, och som Klarar jag förstår, eh, kunna överleva eh, den här sjukdomen att om man är finns är det så att du är tio år sedan har cancer och du kan bli frisk, klart som fanns du ska kämpa för det, du kan bli helt bra. Men det är så här att det finns ingen friskhet i sikte. Det är inte det, är inte det vi pratar om någilt. Och så kan jag förstå att det är att jag tror att, att, att det kan vara. Och då tycker jag att man ska vid någon punkt säga, men, och det tror jag också som att man faktiskt gör. Det kallas inte dödshjälp aktivt, men man gör det. Man men... medicinerar på, till en gräns som är. Mm. Ja, men man så är det precis. Det. Man... Alltså, man får mycket smärtlinje som man inte behöver ha, lida ja, för mycket. Så att man, till faktiskt, så man kanske till och med dör av till slut. Ja, kanske, jag, vet jag, jag förstår det lite så. Ja. Och det tycker inte jag alls är konstigt. Varför Nej. är det så underligt? Nej, men det är klart. Att... Nej, men det är klart. Man kan säga så här Att livet är heligt på något sätt, men det är också så att det är till vilken gräns då. Men jag vill ta upp en annan Helet. sak. Men jag har tagit upp en annan sak som jag tänker här nu med död barn och äh, återigen När jag en annan dag när vi turikt där, det var på hösten, tidig höst. Och så där är det så här, det är det måste gravstenar och sen är det också stora här fält med bara där det bara ligger massa av så det är inga liksom stenar och sånt så, och då är de uppdelade olika så här liksom sektioner så här, sektion 1, 2 och så här. Och så kommer jag gående så var det liksom en gräsplätt så här, jättefin gräsplätt, kanske 25 gånger 30 meter nåt. Och så var det så här jätte fina svampar, flugsvampar som i så här och uh, de, så här skitfina alltså inte de brukar alltid vara lite så här uppätna av djur och sånt de var så, mm. så exakta, liksom så, de lite så här? Ja glänsta, mm. röda med vita prickar så här. och sen så var det så, så, överallt jättemånga och sen så när jag började, så får jag fascinerad här så, jag se, så såg jag så här, ga, det var, fanns några gravstenar så här, gamla, gamla och då såg jag att det var ju bara barn som var begravda där som var, de hade levt på 1850-1853, 1860-1865, Elsa, mm. bla bla. Bara barn. På exakt mm. den här plätten. Och det var bara på den här plätten där det var sån här jättefina svampar. Mm. Var det deras kroppar, deras unga, möra kroppar? Jag vet som, inte. Som Eller så kanske det var deras liksom svampvärd. De? de letade där. Fast jag inte ser mm. dem. Som svampar. Är du så här flummig som du låter? Nej, det är verkligen inte. Jag är jättetråkig och jättekall och jätte oandlig och allt det där. Men jag kommer ihåg det att det var så fascinerande. För hur ofta... Är... Alltså verkligen så här. Tänk efter Alltså flugsvampen, så som den är i alla barnböcker. Den är jättefin och exakt och så ståtlig. Men vem har sett en sån på riktigt? I can show you the world. Shining shoes. Eh, det är så här. Jag är, under tiden här så är ju Aftoncasten Finns nu mera på Twitter. Äntligen. Ja, aftonkasten på Twitter. Helt enkelt. Det är lätt att hitta. Eh, ni som sysslar med det, till exempel Victoria Bang och Erika Svensson. och ja, Det finns ju ett helt gäng, tror jag, som lyssnar på som finns på, mm. på, på, på Twitter. Dessutom. Eftersom vi håller på, det är ju väldigt mycket live här. Sven Boreng skriver på Facebook, as we speak, att han vill hälsa alla som lyssnar. Speciellt Malin Molin. Jag saknar dig här hemma. Och så vill jag även säga att jag hörde Louise Juliesson i en reklam jag, för PAB. Ja med, med, Hon hade en väldigt sensuell röst. Oj. Snabba kast till detta från döden, mm. skriver han. För jag skrev att mm. vi pratar om döden precis. Aha. Eh, Louise har ju en riktig rad reklamröst. Mm. Ja, verkligen. Den är så vass liksom. Mm, den, ja. är bass, den är vass, den är klar. Den är väldigt den är, den är väldigt säljande. Mm. Ja. ja, men verkligen. Och vad skulle inte känna igen rösten när man, efter man har hört den. Men det är därför jag blir lite överraskad när hon säger att den är sensuell. För just den delen, precis som vi pratade om med dig Rafira. Att, att ta till sexualiteten eh, i vardagen så att säga. Mm. Är ju inget som jag förknippar Louise med direkt. Nej, nej. Att hon bara nej, lägger liksom... på sidan <här> Vilket jag gärna gör <här> <här> till Ja, du går ju gärna utan kalsonger. Gå gärna utan och... Gå gärna in på solariet och... Mm. Och så vidare, och så vidare. På tal om aftonkasten nummer ett eller två när du hade gymmat. Mm. Ja, just det. Vilket avsnitt på detta? Jag tror att det nej, var det nej, ett avsnitt. Jag inte den mm. Det var trean tror jag. Uh. Okay. Vilket som. Mm. Ja. Jag blir inte <laughs> arg på det nu. <laughs> eftersom jag är inte är ihop med det. Ja bra, annars hade det här varit oh, igång alltså. ja. Okej, John och jag har bråkat lite grann. Vi kommer klippa bort det här. för att det blir så himla Det var en dålig stämning i, i, I studion, men det är verkligen bra nu Jag känner att det är en rening mm. det, det var ett magiskt ögonblick i bråket När jag kände så här. När, när, eller, det, det är ju aldrig så, man kommer aldrig fram till någonting Det bara handlar om att liksom, man förstår varandra kanske lite bättre Och att man bestämmer sig för att nu kommer vi över det här Och det fanns ett ögonblick när det hände. Som mm. var magiskt. Ja, det är faktiskt så här. John och jag mm. bråkar ju ganska mycket. Nu <laughs> ska prata där. Ja. ja, men det gör vi. Ja. Eller? Ja, jag okay. håller med. Det kan vi i alla fall vara överens ja, om. Men vi är väldigt bra på att bli vänner. Mm. Eller? Vad är tricket? Bara bli det, tror jag. Mm. Mm. Faktiskt bara så. Ja, men jag, jag, det är, ja, bara bli vänner liksom. Nu är vi vänner. Det är det bara att skoja snabbt. Mm. Ja, det är, det är jag jättebra på. Så, ja, verkligen. Särskilt när ja, vi båda är bra på det. Ja, tack. Det var skönt att du... Du är nog bättre på det än vad jag är. Du är bra på att skratta. väldigt bra på att skratta. Skrattet som behövs. Mm. För att om någon bara skojar så är det ju kört. Mm. <laughs> Kolla ja. vad bra jag är. Ja, det var verkligen... Men nu twittrar du jättemycket, John. Är du med, Hanni? Som har jag dag? håller på att twittra här, ja. Mm. Eh... För nu kommer mitt dagens ämne för mig. Ja, mm. alltså jag vill bara... Bam, ba, da, ba. När? Ah, Okej. Okay. Ba, ba. Då är det ämnet mångkulturalismet. Mm. För jag har försökt twittra lite med Björn Söder här i, i veckan. Mm. Björn Söder är ju högt uppsatt inom Sverigedemokraterna. Det ah, är deras partisekreterare. Han mm. är Ja. Ja mm. uh -huh. uh, Och då det här var ju samman med Eurovisionslaget festivalen. För då hade han twittrat om att, uh, ja ni har säkert hört allt det där. Ja, det är Sverige i uh -huh. Ja, precis. Nej men och då var det här med mångkulturalism då. Så då skickade jag en fråga till honom på Twitter. Och då frågade jag så här. Och då tänkte jag först här, ja, Förlåt, men ni, för de som inte har hört det det måste vi ändå säga, så ja. var det alltså efter när gick då och då vann Eurovision som Contest, väldigt kul, kul, grattis Loreen, eh, så hade han twittat angående det bara bara här Sverige frågetecken, ja, som att hon Brannan. inte är svensk, ja. antydde är det. han då. Ja, precis, och det är ju andra som spekulerar i att han antydde det liksom, för han påstår själv att det inte var det, utan det var mer att hon ja, själv var engelska. Ja. Alltså, eller han förklarade sig själv efteråt, i efterhand, ja, med, med ganska dåliga bortförklaringar. Ja, jag att de inte blir... sjunger på svenska det ja. upp på typ 20 år. Nej. nej men, jag vet, men han tycker bland annat att om vi ska ha slagfestivalen så ska ju alla länder sjunga på sitt hemmaspråk då liksom. Uh -huh. sitt, sitt vad heter det Hemspråk. Åh oh, han är så dum i huvudet. Ja, ah, ah, okay. ah, ah, nej men de är ju dumma så då skickade jag så fråga till för då jag att så här, är du emot all är du helt emot mångkulturalism? Och så har jag ett ganska provocerande twitternamn för honom tror jag men han svarade ändå. Jag tänkte att han kanske blir sur liksom, men han svarade. Och då svarade han, ja, mångkulturalism är en politisk idé som jag tar starkt avstånd från, till, mot, mot. Och då skickade jag en ny Twitterfråga. Gäller det bara vilket land man kommer ifrån? Har inte fått svar på den ännu? För då, det han det är direkt. Ja, upp. det gjorde han. <laughs> ja, alltså man kan tänka sig att han hade jävligt många att twitta med. att ja, kan säga. Det. Men ändå, han svarade ju rätt snabbt där. Och det var ju efter det liksom. Nej men För jag ville faktiskt ha en diskussion på riktigt med honom. Jag var verkligen så här helt ärlig. Därför har jag att fundera så, här, så här, Ska jag skriva något Ska jag linda in? Att, ja men jag kanske har ett, ett Twitter som provocerar dig. Men jag är intresserad av en riktig så här. Jag vill diskutera på riktigt liksom. För jag tycker så här. Och jag är inte ensam om detta. Men vad är en kultur? Det blir ju väldigt svårt att... När, när, när, vad, vad är en kultur och, och vad innehåller den? Mm. Och om man ska ha så här att Ja men du är med i vår kultur. Du får, får vara med. Vem ska bestämma det? Och jag tycker till att jag har hört... Har de pratat om hur detta ska gå till? Och när de har gjort i ordning då att ja, nu har vi vår kultur. Så. Så här ska det se ut. Den kommer ju inte se ut så. Den kommer ju förändras och vad blir nästa steg? Vad får, vad får mm. inte vara med efter ja. det? Jättebra fråga. Ja. För, och den är ju så svår att definiera. För jag menar, när de pratar om sin invandring, mm. vilket de gjorde väldigt tydligt i sina, den här reklamfilmen, exempel: Det är ju inte det faktum att de flesta invandrare i Sverige är ju finskar. finska. Fin, ja, det är ju inte Finna. de de tänker på. Nej. Eh, på något sätt. Utan det är Nej. ju de här muslimerna i sina burkor som de visar upp som att det är, ja, det, som är fiender, det som är fienden, det som mm. är det farliga. Liksom. Mm. Men jag menar, det fin, finska kultur är är ju, liksom, klart. Den är besläktad med Sveriges, men också är något helt annorlunda. De mm. har ju egna traditioner, egna vanor och seder, och eh, rättsväsendet, bara en sån sak. Alltså, för det är en jättebra fråga: Vad är en kultur? För ja. en kultur är ju verkligen någonting. Det går ju inte att säga att nej, det finns ingen kultur, alla är vi lika. För det är ju. Bullshit. Nej, det är inte. Eh, det finns ju kulturer, men det finns ju liksom lika... De kan ju röra sig allt från det här... Vi i vårt rum här och har en kultur. Ja, ju. Sen så är det över det här kvarteret kan ha en kultur. Sen har Göteborg definitivt mm. en kultur som Stockholm absolut inte Nej. har. Så bara, vi drar den här gränsen med våra mm. utmålade på hittepå mm. landsgränser. Det blir väldigt alltså, Det finns väldigt många olika vin mm. Eh, mm. om man väljer hur stort det viet ska vara mm. på något sätt. Eh, och men, Och så i allmänhet så behöver det inte vara ett problem med att man, man att man an, ibland definierar någon som är dom. Mm. Nej, det behöver ju inte vara. Det är, var. det, det, det är konstigt. De som bor på allra sidan här gatan mm. Mm. eller de, de, de i Stockholm mm. eller de, de i Finland eller de, de vad, drack var, var, vad drack jag nu? Jag, jag trodde det var vatten. och jag, ja, men det, ja, jag vet det här inte. var inte vatten. ja ah, ah, Det var öl, men avslagen öl. Ja. Det är jättejobbigt när man inte vet vad det är. Hade Nej. jag visst att, ja. att det var öl, hade det inte varit mm. några problem. Då hade det bara mm, öl, eller okej okay, mm. avslagen öl. Men nu visste jag inte typ. hur ah, förlåt. Men eh, det finns ju då så här en, alltså, mångkulturalism är ju då vilken, vilken etisk bakgrund man har. Det är det, det gäller då. Men min, min tes är så här att om man börjar där, så att vi, börjar, ja, men vi, kör, ja, vi vi vill inte ha, ha mångkulturalist då i, i, i frågan var man kommer ifrån och vad man har för etniskt. Alltså, ju längre bort man kommer, ju mer främmande kultur då. Men det där, om man börjar där så kommer det ändå krypa in andra. Det kommer krypa in i till och med vår egen kultur. Att man kommer så här, nej, homosexuella kan vi inte ha med. Och vad händer om man är typ till er etnisk svensk och ändå vill ha en burka på sig? Vad ska man göra då? Ja. Ska man utvisas då? Eller vad gör, vad gör vi? Så jag, med, jag skulle vilja här, prata med honom då om att man kanske kan tro på det då. man kan tro på till exempel man kanske tycker att dödsstraff är bra men då kan man ju ändå så här. man kanske är för dödsstraff men man kan ändå se så här, ja men effekterna av vad det ger gör att det inte det är inte någon idé att ha dödsstraff det ger alldeles för mycket negativa effekter så att du kanske tror på det men väljer bort det ändå liksom och jag tror att det här är samma med det här att man man måste istället välja så här: ja, men Vi ska ha mångkulturalism och det har sina problem. Det är inte så att det bara är så här, allting är jätteenkelt bara för att alla får vara med. Så är det inte. Utan det ställer krav på individer, och samhällen och grupper och så vidare. Så här. Men jag tror att vi måste välja det ändå så får vi ta den striden. Liksom. Eller de problemen som kommer uppstå. För det andra alternativet är så här: ja, vilka är det då som inte ska få vara med? Och när vi har valt ut den gruppen så kommer det uppstå en ny, det kommer enkelt att uppstå nya jo. grupper liksom. Alternativet är ju helt orimligt. Det är ju ja. Det är ju det, för det, för... Och det kommer bara bli äckligt liksom. Det kommer bli så här som i nazi när det var så. ja men Jehovas och judar och vad heter det, och, ja, men alla, det liksom säga vad och man vill om nat i Tyskland men de drog ändå en tydlig gräns alltså ja, är, då, jo, det äh, jo, men det var ju ändå så här Det du, var ju helt orimligt såklart, men de drog det så här är du jude? <laughs> ja det var då, ju då väl, Aha, du vad du tycker, men, du men det var oss, ju inte bara judar, det kört. men det var inte bara judar det var ju Ja andra grupper. politiskt liksom rebelliskt då är du homosexuell? allt möjligt handikappad är också så det kan vi inte ha ni får inte vara med. Mm. Eller om du... Någonting de brottades med, helt enkelt. <laughs> eh, faktiskt, alltså vad ska vi dra gränser? Och de mm. försökte hitta ett rent vetenskapligt sätt ja. <laughs> att hitta de här gränserna <laughs> ja. på något sätt. Liksom. Och vissa... De tampades ju verkligen med ja. det. Ja. De ja. försökte, är så liksom. säga, hur ska ha. vi kunna hitta den här ariska? De var inne på samma, liksom, någon sorts, samma diskurs mm. som du, fast, fast på andra sidan på något mm. sätt, liksom. Hur löser vi det här? Ja, För det är, det är ändå det... så tydligt. Ja. Bara. Vi har en så stark känsla av ja. vad som är ja. rätt. Ja. Hur bara ska vi sätta få det på pränt? Ja, ja. Man kan liksom stämma av med ja. några fem snabba kontrollfrågor. Det är ju Men det en bög, ja. ja. ja. Rätt iväg dit bort. <laughs> det är ju också läskig. Det är äh, inte lika Så ställer jag det där så länge. <laughs> det är alltid gött ja. också. <laughs> <laughs> äh, så jag. Men ja. så är här är karuset som ska gå till kvällen, tio för stora och fem för små. Skynda på, skynda på, för ska karuset gå. Man kan inte hela tiden bara prata om mångkulturalism som någonting jättepositivt. Det tycker jag är lite såhär, det är lite oschysst att göra det. Mm, nej, men att det är faktiskt är såhär, det har sitt pris. Det är oansvarigt. själva kan... ordet mångkulturalism, mångkultura ja. det, det är någon sorts... Det, det är, är etnisk delen jag men det är också skapat ja. utifrån mm. ett perspektiv att det är ett problem. Eh... fast jag tycker, jag, jag tycker inte att det är ett problem. Jag alltså tycker det. Jo, jag... jo men alltså, själva problemformuleringen ligger ju just nu hos Sverigedemokraterna på något sätt. Ja men det är därför de måste vi ta alltså, tillbaka det. Till liksom. Ja, ja verkligen. Ja. Ja. Och kanske faktiskt inte kan ta tillbaks genom att bara liksom kanske inte direkta politiker gör när, det man kan när inte bara säga till det... börjar pratar om. Mm, mm, eh, mm som Bert och Ian. Verkligen alla vet ju vad Sverigedemokraterna menar när de säger vad problemet är med invandring de, de, vad de har för bild. Bilden är ju mm. det här mm. invandrargänget 15-25 år killar, alldeles självklart mm. från Iran från liksom Mellanöstern Eh, som rör sig i gäng skräniga eh, mm. liksom väldigt utåtagerade och de, och de alltså att har skapat en politisk ideologi kring den här dåliga oh. känslan oh. ting det här lite mm. ofilingen de har kring, eh, kring de här gängen på stan mm. som alla känner en obag inför, i, i, mm. inför. Och, och som då alltså, mm av äh, faktiskt ofta råkar vara av den här grupp, det, det, det, det kan vara lätt att gruppera dem som det är, och, då, och då drar man slutsatsen okej, okay, men det är deras liksom, etentitet mm, som gör mm, dem till mm. busar. Mm. Jag men, menar, fan, det är jävligt det är väldigt korkat för att vara i riksdagen. Det är väldigt ja, korkat. det är det verkligen. Men, men faktum är att alltså, man kan jag har inga problem med att jämföra dem med nazisterna. För att på 30-talet så var nazisterna inget laddat begrepp. Nej. <laughs> alltså det är laddat nu på grund av vad som hände, men, ja, precis, precis. men de använde sig av precis samma Rhetorik medel. Och, liksom. mm. och det var verkligen någon sorts man spelade på någon sorts folkhemmsidé fast förvriden Och skyllde problemen att vi inte kan hålla det här folkhemmet på en grupp. Men tyvärr, alla Sverigedemokrater och alla andra som är emot det. Vi blir nog för ert eget bästa. Så ska vi ha mångkulturalism. Jag tror att det gör gott. Verkligen. Det fanns en tysk präst. Jag har slagit upp på Google här. Han hette Martin Niemöller. Som opponerade sig mot nazisterna. Ja, han kommunisterna eh, också. Sådär, så de bara ja, liksom. han, eh, han var fång i konstellationslägen under andra världskriget. och han skrev en dikt. Krigets När nazisterna hämtade kommunisterna, Tegea. Jag var ingen kommunist. När de spärrade in socialdemokraterna, Tegea. Jag var ingen socialdemokrat. När de hämtade de fackliga, lät jag bli att protestera. Jag var inte med i facket. När de hämtade judarna, lät jag bli att protestera. Jag var ingen jude. När de hämtade mig fanns det ingen kvar som kunde protestera. Åh, oh, vad fint. Det kunde vara du. Oh, oh, oh så bra för Anders och Petter chans alla och jag för ha ha ha så bra för Anders och Petter chans alla och jag Jens mm. du har någonting Nej ja, jag tänkte jag men ja, se på dig Ja precis Nej men det är ju så här att jag jag är lite spänd jag, jag, jag går jag går i i, i väntanstider om man säger så jag ska gå i terapi på måndag Mm, mm. eh första gången i mitt liv som jag, vet, jag, gör, jag gör det här. precis varför. Ja, jo men det är faktiskt hur jag avslöjar här. Jag ska gå i terapi inför en föreställning som jag och John ska göra på Teatera Aftonstjärnan i hösten till hösten. ABC för en lyckad anpassning till den. Och då ska vi utgå ifrån ett terapisamtal som vi gör med psykolog Göran Parker som också ser med spel, skådespelare också. Eh, ni kommer inte få se mig sitta och spel my guts på scen. Ni behöver inte så kul ska vi inte ha det. Men vi ska utgå från de samtalen och jag ska då förbereda ett, en frågeställning utifrån min egen person. Mm. Och jag ja, till att börja med jag kan jag säga så här, jag är lite nervös inför det här psykologsamtalet. Hur ska jag klara av det här? Kommer jag crack? Kommer jag bara bryta ihop? Kommer jag kanske jag vet inte, vill du hur känner du dig som en person och kommer ut som en helt Exakt, annan? Exakt, jag är lite rädd för det och ja. jag hoppas på det också. Det blir väldigt väldigt bra dramaturgi i Aftoncasten om inte annat. Ja, så här, nästa, nästa, nästa vecka kanske säga. vi har en helt... Jens, jag tror att du har bra. lite väl höga tankar om psykologi, alltså gå i terapi om, om du tror så, att du ska att komma som en... Har du varit i terapi, Fyla? Massor med gånger. Har du det? Massor med timmar. Mm -mm. Massor med timmar alltså? Ja, många, många timmar. Och det är, det är inte men så tusen timmar? Nej, inte tusen timmar, men nej, med flera jag har jag gått i alla möjliga samtal och massor med psykologer och... Det är många som har gjort det som man inte vet om mm. Nej, det är, inte är lite, det. Så här, lite hemligt Okej, okay. men jag inte, så jag ska, inte, jag ska inte ha för höga för förväntningar då, Nej, alltså. inte så höga förväntningar men du är så, samtidigt, du är väldigt speciell så att vem vet, du kanske, du kanske <laughs> faktiskt du gör den där du går en gång och bara tpp, blir liksom bara blommar <laughs> blomma, för blomma ännu mer då. jag vet inte för jag blommar ganska mycket som... jag kanske blommar ännu mer liksom. ja. Nej, men det, det, alltså, jag menar jag pratar ju mer än kanske de flesta i livet om själsliga ting och om beteenden och, och så, där. så det är ju inte det att jag är ovan att prata om mig själv för det gör jag ju, Nej, men det är ju det här, ofta att gå under ytan i det för att det känns som att både du och jag kan ju prata om oss själva i, i den ja. meningen att man, att man är ganska öppen med vad som händer ja, ja, men i en precis. mening men under ytan egentligen så kanske man inte är där och skrapa så mycket mm. till skillnad från många andra vänner som vi har som, som kan vara väldigt ja, men kanske själsliga när de pratar och och känslosamma. Och, ja. och Göran verkar väldigt bra tycker jag. Och så här, för det är väl också så här, ett samtalets natur. i eh, Att man pratar med en person. Jag menar han är ju ingen, ingen, ingen gud. Alltså, han är en vanlig människa som alla andra. Såklart. Men att det är bara det som sitter i det sammanhanget. Nu ska vi prata om dig Jens. Mm. Och jag ska lyssna på dig. Och jag mm. kommer att... Eh, det, det, det är ändå ganska seriöst. Mm. Det är inte två polare som tar en ög. Nej precis. Och, för många sitter ju där och ältar sina problem men det är bara skit som sägs. Alltså, det, det, det blir ja, Men det är ju bara fokus på dig liksom. Ja, alla, alla fokuserar på sig mm. i de här samtalet. lätt. Men fan, nu blir det jag. Ja, och jag ska verkligen försöka liksom... Det är roligt att gå i terapi tycker jag. Ja. Det är bra. Jag tänker så här, jag kommer göra det lite då och då under hela mitt liv. Jag tror också att det är bra. Jag det är jag så att man gör det i ah, tre år och nu är jag klar. Jag, jag känner så här, men det funkar inte så. Här. Man känner så här, ah, man nu behöver jag det lite... Man liksom ha, jag vet ja men livet pågår ju hela tiden mm. liksom, så är det klart att man inte är klar men ja Va, det är väldigt lyxigt också så här. man har en timme på sig och det är bara fokus på dig liksom. mm. och en person som lyssnar mest och mm. kanske ställer jag, lite lämpliga frågor och, jag är och, rädd för liksom, att jag kommer prata sönder hela sessionen att jag, han kommer inte säga ett enda ord jag bara maler på liksom. som jag gör här mm. på inte typ. nej men du pratar inte så mycket nej ja, är lite mm. lugnare men jag, jag, jag kan ju verkligen vem hålla låg vem pratar låta, liksom. mest av oss egentligen? Ja ah, det är ju jag, det är klart jag Men idag tror jag så, det har varit jag Ja ah, Frida har fan, det har ett ah, låda alltså Jävlar, jävlar. Blad, då. Mm, bra. Mm, det, Jag behöver ju mm. ta för mig Behöver du verkligen det? Nej det behöver jag inte Inte du personligen, men ditt kön som du representerar Ja precis, exakt, exakt. Ah. Som ah. jag behöver representera 3,5 miljarder människor Det är ganska tungt Ja ah, det är tungt, jag känner likadant <laughs> <laughs> de andra tre och en halv ja, jobbigt. faktiskt faktum är att han sköder det här men visst är det så jag representerar lika mycket som du Ja, mm. och det kan ju vara nej men vad roligt, du kommer, jag tror jag kommer trivas det är, det är... vältalat hörni jag var lite stressad igår ja just det, berätta Hör. jag låste in Doris i min bil <laughs> ja. Jaha. i Vimmerby jag skulle, eller nu ska jag vara ärlig. Jag ska Doris är mig. alltså John och dotter, ja. för som jag inte dotter Doris låste in sig själv jag, hade, jag, jag jobbade i Vimmerby just nu Och jag hade hämtat Doris på dagis Satt in henne i bilen Fäste den i barnstolen Och äh, Allt var frid och fröjd jag hade fixat ting Allting Hängt av i jackan, släng, slängt in den i bilen Smäll igen dörren Där Doris sitter Gå runt för att öppna dörren till förarsättet. Och det är stängt. För Doris att trycka på en knapp. <skratt> <skratt> och, jobbigt. Ja, ah, riktigt jävla jobbigt. Och det är svårt att förmå henne att trycka på den igen. Så att ja, säga men hon lite. är tre år. Och i... Trots ålder, verkligen nu. Så att när jag försöker få henne liksom... Äh, älskling, Doris, <skratt> kan du... Kan du försöka, trocklar du så som du alltid gör när vi åker bil? Trocklar du eh, bältet? Så som du inte får göra annars? Kan du göra det? Ah! Skriker hon liksom. Slår, på, slår mot, mot mig liksom. Fast eh, utan i vägen. Men älskling. Och så blir skitsur och säger. Jag, jag, jag är hungrig! Det är som att de bara skick får reta mig. Var <skratt> i maten lite? Liksom. Ja. sitter där inne. Så att jag. Go, go, dish! Hon är aldrig sån. Eller jo, ibland. men... Och jag, jag själv håller på att sprängas av stress. Men jag kan ju inte riktigt. Jag kan ju inte få utlopp för det här stressanfallet jag känner som. Ja, som en Precis då, när jag står här med Doris inlås, så, så kommer ett gäng. Eh, någon sorts specialgäng som har varit Passlingens värd. specialklass liksom med men, olika men, någon artistisk pojke och lite sådär olika som kommer och, och ropar liksom. ja, men typ, och mm. så ropar bakom mig här Karlsson! Karlsson! <laughs> jag spelar Karlsson på taket Passlingens mm. värd. Vänder mig om oss. Ja, ja. Och, och försöker liksom <laughs> hålla dem igång ja. samtidigt. Som det, är det, liksom. det är det här du ska prata om, tycker ja. och Då sitter du ganska nöjd just då i bilen. Liksom. Jag försöker liksom så här, vinka på dem. Och, och, och trevligt är inte förstöra deras liksom, upplevelse av Kas som på taket att han har <laughs> sorts kris liksom han har, sitter här med sitt barn i <laughs> Nej de ska ändå gå in. Jag märker att de är på väg och, liksom, och de så, jag minns det namn och hälsar på dem och Oscar och Lo och, och Elias hej och hej hey! och mm. det, det, som... det är, är som Alltså stressnivån är här uppe och då då är det igen så här det heter pappa. mot sig. Du... och de har gått in nu är de hand, det handlar egentligen liksom. De har försvunnit. Jag ber Doris snällt. att Det här handtaget du ser här. Om du bara drar i det. Precis så. Hon sträcker sig fram liksom, mot det. Pillar på det. liksom. Jättebra Doris. Bara ta i det, ta det. Bara dra handtaget. Skriker hon liksom. Och slår igen liksom. Och blir skitsur för att. Ja, men det är ju störigt. Hon sitter ju instängd. Vad fan ska hon göra? Det här pågår typ i en timme Och då har jag liksom, eh, hunnit ringa Först polisen då Assistans eller eh, 114, 14. Men eh, Doris håller sig vaken Och verkar vara mest irriterad på mig Mer än att hon är inlåst hon så att tänker ju att, självklart att du låter henne vara inga. Ja, hon hon börjar jag, jag vill ha kaninen. Du är alltid killen som, som kan öppna dörren. Ja, med magiskt. Och nu första, så bara väljer du att inte göra ja, det. Liksom. Första, första insikten om att pappa inte kan göra allt. Ja, mm. ja, Eller att han kanske. Då hon tänkte ju att han, att jag han, han väljer det. att inte göra det. Mm, ja. Men jag vill, ha, så... jag vill ha kaninen. Jag vet älskling. Jag vill verkligen öppna dörren. Om du bara tar det handtaget där som du når... Så så, så, kan du, så så kommer jag in liksom. och så tittar hon på mig nyckeln du måste ha nyckeln liksom, till och med liksom. säger hon det till dig ja, nyckeln, nyckeln är här bak <här> säger jag, liksom. nyckeln är i fickan i jackan som ligger inne i bilen nyckeln ligger där bak i, i jackan och då skriker hon igen på mig men <här> liksom hämta den då, det är det hon tycker att jag ska göra ditt jävla huvud typ så Eh, till sist kommer assistanskåren då har jag lyckats dra ner alltså, med handflaterna oh. Oh, liksom dra ner eh, ena eh, rutan, rutan eh, man får hjälpa sättet. Johnny ibland till ja, rutan ja, mm. precis. och eh, i den gripan så kan de liksom peta ner henne och, och veva ner utan med en liten lång ståltråd Mm. mm -hmm. Jag var så stressad. Stressnivån har satt kvar länge, länge. Nu har den lagt sig. Precis. Först nu. Det är ju ja. två dygn sen. Ja. ja. Vilken historia. Mm. Det var en fin avslutning. Det, är, det här är det sista ni får höra av oss den här gången. Vi kommer tillbaka väldigt snart. Oh, ja. Ja. Och nästa gång om det vill sig väl så har vi en gäst, nämligen Anders Marenius Nordahl. Ja, det är vårt mål. Ja, är... Anders, vänta. Att, äh, vänta, vänt... vänta An... Ja, vis, Anders, vänta att vi kontaktar mm. dig. Ibland mm. får med hjälpa Jens. Ja. Och sen äh, har vi även andra som har bett om att få gäster. Ja, det kommer det fler gäster. Och det är specialavsnitt som kommer. Mm. Ja, kommer det komma? Mm. Mm. Håll ögonen öppna du och öronen öppna. Jag, jag, jag ser fram emot specialavsnittet. Ja, mm. Vi ska ha ett avsnitt om Doris. Mm. Ja, om allt som hände i Doris 2010 och allt som hände oss ja Och Jens ska vara någon slags maestro i det här. moderat ja. Jag ska moderera. Ja. Special, det är som en dokumentärspecial. Ja. Doris, precis. Ja. Krisen. Ja. Dun, dun, dun, dun, dun. Mm. En ny tema, musik måste vara till ja. Ja, det. Är för, ja, då kan jag hitta Jumfri. Ja. Nej, då måste vara. Nej, men då får ha A Whole New World. Ja, Kanske. ja precis. Men vad nya ah, ja, då måste jag göra en ny. En ny ja. vad, mm. vad heter A Whole New World? Ja. A Whole New World. Vilken är det? Det är från Aladin, vår senaste Alster. Har du inte lyssnat på det? Jo, jo men det, jo, det har jag hört. Ja, ni kommer men det men det ni kommer att visa den. nu när vi löser det. kommer att bli avslutningen ja. på det här programmet. Kommer ja. bli, nu, ja. nu kommer ja. ni få att ja. höra. Ja, det hör jag, men sen i mina specialavsnittelser. Det kommer att fällas ut nu. I detta nu kommer detta det att ut. I ja. det här. Skitsnyggt när jag säger det så kommer det att fällas ut. Ja. Cool, coolt. Cool.